Але чого кричати? Нас підставив. Чого? Мав характер. Дурак. Тачик пити не міг. Верещак надрался, мусив завдати на плечі. Пістоль собі в кишеню. Шпури Верещака дрихни. І вивернувся на двір. Борзу у холод ялин. Потім прийшов караман. Потяг рушає. Айно. Підхопився бігом. Ледве встигли. Стоп, кран поломаний. Тіма їм доповів. Молоток марш до себе. Чого? Махом. Так пішов. Караман кряк двері і... О! Це яка гроб? Хто його так, Верещак, От сука, помовч. Тачик витяг з клумака простирало, розстелив на підлозі. Давай, раз, два, взяли. Караман, морщичись, підсобив. Скинули прямо в ліс. Караманчик курів, тачик лежав і плакав. Сльози котилися самі, сльози котилися з лиця. Крапували на скло. Не спалася, а ніч, як море. Він так нас по одному перех... Йо. Що йо? Що? Треба робити? Робимо ноги? Та ні. Щось придумай. «А що?» «Я не знаю». «Помовч». «Що ти набурився, ти?» Тачик не відказав. Він так само, як караман, хотів жити. Сон взяв його в руки. Колеса творили гармидер. Караманчик дорочив, Примруживши очі, сперму розбризкав, оргазм, кров і мозок упів. Ауріка забрала та маму до себе. Ледве дали, бо там у тим шпиталі строго, та віднесла фасулі, редьки і моркви, Кацапурка віддала, лиш казала давати ліки і уважати на сонці. Мама грала з малим, а то ходила селом, або лежала у ложку. Дуже любила в поле, нанесе маки Васильку, волошок, Поростикає то все образами. По стінах і позавуха. Малого брала на пошту, боялася дома лишити. Малий грався, а то спав у колясці. Тоді була неділя. Люди святошно вбрані йшли до церкви і з церкви до прута. Мама з малим на дворі грали у маки-дураки. Раптом рипнула хвіртка. А у якраз мила тарелі, від ягодів за сметану Кинула мийку Пес дуже загавкав Добрий день Яка жінка тицьнула хлопчикові чоколадку Більше не мала нічого Мама сховалася в агрус Очі лиш визирали Мамо ти? Ауріка уже Відніміла Була в мами на цвинтарі Зазирнула Ну, заходи до хати Шльопанці не скидай. Мама бідненько вбрана, змарніла і сивим чупром. Як си маєш, ади, без чоловіка чекаю, на заробітках йо. Ви розписані? Нє. Та будем, бо що сина маємо. Я файний хлопчик, ага. Не було про що говорити, стільки років мама не мала коли. А Авріка хотіла, дуже хотіла мами, але тепер нащо? Як там сало? Де на базарі? Та ні. А спився і вмер. Має тепер трифаня. Мусиш когось мати. Не суди мене строго. Є жінка, ти жінка, а я хто? Мама стала на ноги, мала лице і пашіла. Курвати, мамо, а я так. Добре, я вже піду. Ну, йди і не вертайся. Йой, доню, йди. Ауріка затялась. Нащо мама така? Вивела маму на двір, собака знов загарчала сука. Навіть червоний кугут заклонтав, коли не йди, мовляв, не вертайся. Коли за мамою гримнула хвіртка, Ауріка кинулася за малим. Та малого ні мами, Нігде не було. Варіки забилися серце, кинулися в городи, аж була боса, нечесена. По дорозі посі збирала гімняки на мастіння. Не виділа сте? Я виділа. Там, о, побігли. За руки трималися. Я, Боже, та ж там машини. Я подумала, я посі вже була п'яна. тачка запродала, сука проколола в душі. Ауріка бігла камінням і колюками, але не чула їх. Задихана, прилетіла гостини, машина загальмувала, задревіла і далі по через Борочанку, у квітках мама сиділа, співала: О Боже! Місяць на небі зірнки сяють, тихо по морю човен пливе. В човні дівчина пісню співає, розпалехана і щаслива, очі повні неба і навіть сонця. Малий у віночку, як дівчинка. Також співає, А козак чує Селденько мле. Авріка упала до них, Плакала на траву. В вот і набився пилок, Жовто-свіжий, Квітками йшли троє додому, Тримались смотно за руки, Берегом, понад вечір, Бог присвітив їм дорогу. У чому сенс того, що ти пишеш? У тому, що ти питаєш мене про це? Ти береш живих людей і пхаєш у свої романи. Правда. Гербарій з кров'ю. А ти що, боїшся? Та ні. Бо то вже буду не я. Мушка під склом. Динамічна. А я тобі павучок? Ні. Ти павучіще. Павучіще? отож. А знаєш, я почав писати. Просто вірші? Ага. Маю надію, же то не я тебе на то є сподвиг. Май, але то ти. Стрію таки постарів. Був дуб, а тепер...